hajtja halványképét az anyja vállára. Sűrgetik erősen, csak zokog, hogy nem még, ó, bár nyugodalmas koporsomba mennék. Így sóhajtoz, mert haj egy idegen vőért, elszakaszták tőle régi szeretőjét. Most az öreg vőfély mondja. Húgom asszony, nincs halott a háznál, akit úgy sirasson. Megfogá a karját, s kivezette csínyán. Künt pajkos legények tréfáltak a kénnyán Újongatva vitték, vég magyar táncperget. Minden örült, csak a mennyasszony keserget.